بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد القرآن الكريم لتلاوتك ابتداك استعاذا يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل دا ضروري دي استعاذا ستبه لكي بلغتك الالتجاء والاعتصام والتحصن الالتجاء والاعتصام والتحصن صاد سره ما نا زان ساعتله بناهي حاصلون زان بچکول حب استراح کس توي لکگی لفظ يحصل به الالتجاء الى الله تعالى دا استعاذہ یو لفظ د جبدې باندې الله ته پناه ای حاصله کیږي او د شیطان نه پسړې بچ کیږي دا د قران کریم آیت نه ده اتفاقا اجماع د علماو جوز بلنه شیطان رجیم قران نه ده حکم څه دیک اول اختلاف دی چې دالو ستل قران ویلو سره مستحب دی که دی نو جمهور علما کرام وی چې دا مستحب دی چې کله یو قاری قران شروع کوي اول کې دې اعوذ بالله وایي لکه د سوره النحل آیات کې الله حکم را لېغله فایندا ان قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بلشت قران کریم لول نو تعوذ بالله الواه ده شیطان نه پنايو غواळा ودا حکم د استحباب دی جمهور وای کچا تعوذ پرې خو نو ګناهګار نه دی او باز لمه وینه واجب دی دا وی نو کچا پرې خو بیا ګونادا اکا اللہ ابن الجزری په طیبت النشر کی وی وستحب تعووذن وقال بعضهم یجب چا مستحب ورطویلی چا واجب دابا کم زکی وی لکی گی عوضو باللہ ندابا وی لکی گی دو قرآن پہ ابتدا کی چا دام وی لجو تلاوت ختم کی بیائی وی لکی شیطان پتاو سم لکی ساسره <سؤال> غوسی او قیمتي خزانه د تلاوت جمع شو غوس در باندې شیطان حمله کوي نو دا په تلاوت اخر کې وای غوسی قوالدار چې اول کې به وې غوړه د استعاذې او د اوز بالله لپاره غوړه الفاظ غړي چې کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د قران د سوره النحل د آیت سره ډېر مناسبت خوري نداء طوله کې غوارار نور الفاز مشتا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر خدا بهترین الفاز دغه دي دا, دا کوم چموږ عام وایو کمزه کې به دعو از بالله پټ وایو کمزه کې به سرګند وایو دې خپل زوینه دي علماي کرام وی په سرګند چوي نو دوو زوینو کې به په سرګند یو دا چې کړه ته قران شروع کې نو پتی زاوذ بالله وای دویم چې ستات علاوه سوکوري نو اغاز کې پتی زو وای بل دا خبره یو مجلس کې مثلا خوره کرام ناس ته او هر سړی تلاوت کوي بلمبر لمبا نو اولنې با اوز بالله پتیځو و ها مستحب دي انور بیا په پټه وای ځکه آل تخله کوړي تلاوت مثلا لاس قاریان دوی راځي تلاوت نکوي او به شروع شي اعوذ بالله بسم الله بلب بیا صرف تلاوت شروع کوي دا او سالورو ځینو کې دا په 12 بکار دي قاری چې قرآن په پټوي نو تعوذ بالله د پټوي قرآن په تیزوي خو خصوصیت نه چې غوږ ورته ونیزي نو مستحب داده چې په پټه دی او اصل کې اعوذ بالله دې ده پاره دا, دا چې قران ته غوکه خو لازمی او ضروری دي نو اعوذ بالله چې تاوه نو خلکو لپه تاوله چې داس قران وای نو غیبه چې شي نو د قران به د بیب مون شي او عین به د قران سايتونم تیر نشي په دې وجه نه دې دې پاره کېږي اعوذ بالله چې څوک نشته نو په پټه وای دریموس کې به پپټاوي کئ امام دغه مختدي سرګندې به نه د قاریاںو مجلس ته لمبر پلمبر تلاوت کوي اولنې به پتیزو نور به پپټاوي دسته عازي فائدہ سره دا دا وفایده درکما درته ذکر کچ پته ولګي چې قرآن شروع کین خلک چپ شي شیطان د سره تختي او دې کې دا خبردارم ورکې چې زه کمزورم معاجزم ورته د علاوه دم کوم خو بیا هم ز شیطان نېریګم هاو دا اغه د شیطان د وسوسونه پنای وړم د الله په نوم پدې کې دغه اعتراف د عجزو دویم یاده بسم الله الرحمن الرحیم ته بسم الله د دې تسمیه ویل کیږي دا په کمځه کې ویل غواړي نو یو خدا د فاتحی او د هر سورته په ابتدا کې لیکل شوی هر صورت په ابتدا کې بسم الله ويل پکار دي او څوک وینا د سورته هر سورته په ابتدا کې بسم الله نشویل مختلف قاریان دي لکه امام حمزه صاحب هغه دا ټول قران په شان دی یو صورت ته صورت ترمنز کې بسم الله ډووی نه بسم الله کې اختلاف نشته چې دا د سوره النمل آیه ته من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم دا به د هر صورت به ابتدا کې لولي علاوه د صورتي برائت نه هغه کې بدن سي لوستي حديث کراغله د الله پیغمبر ته د صورت په تبه ترغین نه لګي دا چې ترسو بسم الله نو راغلي دوه صورتونو منځ کې دا یو قسمه فاصله جوړه شو د صورتي برائت پاول کنيشته ځکه دا صورت جهاد او پتور باندې نازل شوه جهاد حکم د بکه بسم الله کې خو امان ده امان او جنگ نه یوځي کیږي تا قول اندرزی اعلانونه منقول ده نو پاری کې د بسم الله دغه د ریک اسمونه یاو خبر اداچہ ابتداء د تلاوت کے به وی خامخه یعنی ابتداء د ابتداد یادوم ابتداء د صورت کې لازمه د برابر خبره ته ابتداد د تلاوت کې حکم مند د تلاوت کے د صورت راوې به د صورت برات نه علاوه علاوه د امام حمزه فقیرت کې د نشته دویم کې اختیار ده کوي او کنه کمزہ کی اختیار درتا چې ته قرآن د چور دمنځ نه شروع کې حکومه نن الناس می یقول آمنا باللہ نو شروع کې ته اختیار دی ته بسم اللہ وو کنه وې و صحیح خبر اځا چې کبه بسم اللہ و نه ویله شنو خبره ټیک تعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ دوئیم ابتدائی قراعت ابتدائی براعت سورة براعت کی بم بسم اللہ نوے تو کوئی تبرکان بے وے خدا قول صحیح نہیں دے دی دو زیون کی با بسم اللہ نوے یا طریقه د ابتدا د تلاوت کله چې وسړی تلاوت شروع کړي اعوذ بالله بسم الله او سورته چې د سورته ابتدا نه شروع کړي یا د سورته د منځنۍ پدې کې څو وجې دي ان شاء الله دا به اول